Ja, ono je tjedan Ciao nana. Allora, per vrlo brzo krenuti, sve je spremno. Ako nam se još neko pridruži do pače, biće odlično. Dakle, dakle večeras s pozdravim sve skupa i pozivam vas zajedno da prođemo kroz jednu lijepu paronicu. Uvjerena sam da će biti predivna, jer ste takvi i vi. Hvala vam svima što ste došli. E, ovdje bih najprije predstavila, pardon, reći ću vam najprije nekoliko riječi o tome gdje smo. Mi smo u Centru za mlade, E, to je centar koji e, u svom okrilju eto, prima nekoliko udruga koliko je moguće uopće da stanu i da obavljaju svoje aktivnosti. Inače je prostor gradski. I ovom prilikom pozdravljamo sve one u gradu koji su nam ovo omogućili. E, projekt koji smo kao udruga Carpe Diem, što smo eto mi, znači kolegica koja s je predsjednica, zove se Alex, ja sam Sofija, vi ćete se predstaviti, pripremite se na to. Uh, dakle, mi smo pripremili jedan projekt koji se zove Reci, Reci da zdravom životu. Jeste čudi? Reci dakle da zdravom životu. Uh, u sklopu tog projekta je i ova parolnica koju ćete vi povijek oviječiti. Čini mi se, tako da svi skupaj uživamo večeras. Naravno imamo na i brojnih drugih aktivnosti, pa bih molila tebe da podijeliš kolegicama. Ostalo je pa to držite pa dajte uh, prijateljima i tebe da podijeliš s vašim sticom, prijateljima i prijatelicama i kome god želiš. Oznajmiš što listali. Dobro. E, tu stoje sve naše odprilike aktivnosti i te aktivnosti su raznolike, pa vas ovom prilikom pozivamo da se pridružite kad god želite. E, ja bih Sada to tako skratila, evo dolazi nam još gostu. Imaju naprijed stovaca, bez brige. ne grize. <gled> Najprije, reći da zdravom životu je projekt. Ali, tema o, kojoj... tema o kojoj ćemo razgovarati i za koju ste se li lijepo pripremili je <gled> može li zabava bez droga. Droga, slušajte naglasak u množini. Dakle, droge, alkohol, pušenje, čokolada, mislim, sve što je droga, je tako? E, e, ta tema je tako vjerujem dovoljno provokativna da vama nije bilo lako čak se ni pripremiti, jel da? Bilo je to malo e, teško, malo ono, puno dvojbi, pa šta ako snima televizija pa čuje tata ili mama da sam ja za droge i slične stvari, ali da bi to došlo na svoje ja ću najprije reći da ste vi učenici gimnazije, treći i četvrti razred, je tako? Odebrana ekipa kao i cjelokupna ekipa ovdje prisutna, a da je vas vodila do ove parlaonice jednim kraćim putem, možda i dužim, u nekom trenutku, molim, digli se, naša, vaša psihologinja, naša draga prijateljica mm. i suradnica, radnje gospodinu. nego krene reći ćete svoja imena. Možete i slagati, neći A uvodnu prezentaciju i ono najvažnije na što trebate dobro brađiti pozornost, pripremila je i s radošću u prvim aktivnostima koje smo dogovorili, priključila nam se gospođa Željka Jačić. Molim jedan pjesak. Dobro nekima je vama poznata kao pedagog škole Dubovac. Tu ste, jel, neki koji ste uh, tamo išli u školu, ali ovdje u ovom trenutku, kao predstavnik Zavoda za javno zdravstvo, uh, službe za uh, suzbijanje ovisnosti. Službe za prevenciju. Ne, za prevenciju. Dobro, žbon. Znači, službe za prevenciju ovisnosti. Da ja ne duljem, Jesi spremna psihički jesam, i fizički? Jesam, jesam, jesam. Kao i uvijek. I još jedan plječak, idemo poslije. Prvo pitanje koje bi ja postavila prije nego što bilo što pošlijem. samo razgovarati je pitanje koje se odnosi da, na opasnosti i štetnosti od droga. Odnosno, htela bi vas pitati koja droga je najopasnija? Svaka. Koja droga je najopasnija? Oba da videte ruku. Ne morate da nis ni nislimo školu. Zigarete. <tipotivati> Koja droga je najopasnija? Evo je znam. Svaka droga. Rečiš joj na kraju. <laughs> odgovor ja sam počela od toga da vam ka, da nisam znala, meni ne nekako već dugo radim u tome živčana sam na ove sve nekakve parole koje Najbolj. postoje o ne znam nemoj ne daj i, i tako dalje pa sam vam stavila nazva ovako da se ne spotakneš na čašu jednu prezentaciju o jednoj najprisutnijoj drogi Preventivni program grada Karlovca je tako, također pokazao, jer su gimnazijaci sudjelovali u toj anketi i učenici 7. i 8. razine osnovne škole da je alkohol najčešća droga. Pa da čujemo zbog čega je to. Ako gledamo ovako, vrlo često u našem žargonu je idemo na cugu. Bez obzira je to kava, je to sok, je to neko žesto popiče, ali uglavnom je poziv na druženje. Eh, društveno prihvaćeno je eh, kod nas u našem mentalitetu alkohol eh, najčešće zbog toga što mi ne možemo niti jedno slavlje, niti krstitke, niti firmu, ne znam, niti ne znam, novi auto, ne možemo bez toga. Osim toga, u našem narodu postoji vrlo često neke, eh, ne znam, tako bi rekla, aforizmi, šale ili ne znam, o zdravom životu. Naprimjer, ako piješ crno vino, bit zdravi. Ako ovaj, ti je zima, možeš popiti čašicu rakije pa ćeš se ugrijati. E, I da ne govorimo dalje, znači e, u našem mentalitetu kad dođe gost također, e, pitamo što ćete popiti, vaše mame ili možda čak vi, e, uglavnom je to e, neko alkoholno piće. Zakoni se ne poštuju kod nas. E, vi znate da imamo krasne zakone u koji govore o tome da je mlađima od 18 godina zabranjeno kupovanje alkohola i e, konzumiranje alkohola na neki način. Međutim, ja nisam čula, osim ono u Kaupu, u Kaupu, da se bilo tko, ko je prodao mlađima od 18 godina alkohol, da e, je sankcionirano. Pritisci vršnjaka također su vrlo značajni za pijenje alkohola. Znači, kad se družimo, onda svi želite da na neki način biti jednaki i želite da si sudjelujete u svim vašim aktivnostima koje jesu i vrlo često u tome je prisutan alkohol. Znači zabava uz alkohol ili ne znam druženje uz alkohol ili radi alkoholom. Utjecaj medija je vrlo snažan naročito ne znam ove naše pirske industrije uglavnom ako navijate za reprezentaciju, morate piti Ožinsko ili Karlovačko pivo, a da ne kažem da ste onda preko toga i domoljubijel pijete to pivo, jer se sve ti znakovi, simboli koji se odnose na, na to. E, Mediji također, e, zabranjeno je prema tome zakonu e, reklamirati alkoholna pića i se ono ostalo, što spada u e, droge, na primjer, vrlo često kada neki novinari imaju kakvu prezentaciju ili ne, nešto govore o drogi. vrlo često vidite na, na uh, ekranu ne za špricu i ubode uh, iglom kao nekakva ilustracija koja je u stvari zakonom zabrenjena. E onda, uh, kada je to društveno na neki način prihvaćeno, uh, idemo se opuštati, opuštati, idemo se Zabavljati. E, neki od e, ljudi koji konzumiraju alkohol e, ponekad žele pobjeći i od stvarnosti koja je teška, prostrirajuća. E, e, također je, ako se nisi nikad u životu napio, to onda nisi ništa jel? napravio u životu. E, popiti, imati bocu sa sobom je im, to si, kulto se u stvari nosi. Neki piju radi dosadu, znači ne znaju što bi sami sa sobom, ne zna se organizirati slobodno vrijeme, baš pa im se ne daju učiti i onda je tu alkohol kao ne, nešto za druženje. E, također je zbog utjecaja vršnjaka se konzulira alkohol i ostale droge. Ovo sad, svatite, ja ću govoriti o alkoholu, ali i ostalim drogama. E, to je želja za uklapanjem i pripadanjem skupini vršnjaka. E, također e, roditelji od, možda od vas zahtijevaju nemoj pušiti nemoj piti, ne znam, ne ovo ne ono a oni sami su e, modeli koji puše, koji piju koji se napiju koji rade nekakve gluposti znači neprimjereni odmjerni utjecaj i roditelji, odnosno naša rodbina užaj susisto kao neprimjereni odmjerni utjecaj e, neodgovorno ponašanje odraslih Mislim tu prije svega na uh, trgovce, na uh, urednike u medijima, na, na uh, licevjernost, inače našeg društva prema mladima. Uh, ono znači što uh, bi trebali, trebali biti kao primjer, što bi trebali uh, napraviti da uh, im na neki način dozvolimo, Uh, imamo primjere da, ovaj, da se uh, otvaraju uh, koje kakve, ne znam, proizvodni pogoni i neke manifestacije, uglavnom u čašu živjeli i tako dalje, a želimo dati primjer mladima. Evo, to sam skinula sa interneta, tako, uglavnom je to mišljenje mladih, vi znajete svi dobro engleski, pa ovaj, u uh, stvari ne smatrate da je konzumiranje alkohola ja ću namjerno govoriti i inače u svom liječniku ne govorim uživati alkohol, jer smatram da e, to nema nikakve veze i sami zbog čega e, govorimo o konzumaciji. Ko se najlakše nalači na droge i na alkohol, li je svega nesrećene obiteljske primike? E, u tom smislu, ako se nemate kome poželiti, ako nemate topli putak, ako nemate sigurnost, Doma, onda vrlo često mlad traže sigurnost i neko ko će ih saslušati, ko će s komunicirati izvan obitelji, a to je uglavnom neko društvo koje nameće svoje norme. Govorimo i o tome da kod mladih postoji neke osobnih problemi, psihički problemi, znači strahomite skobe, napetosti, depresije, bijeg od osobnih problema što e, i pojedine droge, e, znaju odavnati. E, također mladi koji nemaju samopouzdanja i koji jednostavno su hedonistički raspoloženi u onom lošim smislu, traženjem različitih iskustava i smislom za život. Težnja za razvoj brigom i usbuđenjem. E, ja znam da je nastavni plani program o, grozno opterećujući, da je veliki, da je nastavni sadržaj puno, da nastavnici, ponekad nemaju razumijevanja za, za vas, da se pišu, ne znam, ne smije se pisati više od tri testa tjedno, da pišete u jednom danu tri testa i tako dalje i da jednostavno uh, tražite nekakav iskušnji ventil. Znatiženja također, e, normalno je da e, ste vi kao mladi znatiženi, doznali da to nudi jedan smisao o kreativnosti i, i napređenju našeg društva, ali znatiženja također to ajmo probati da vidimo kako to izgleda. E, Pavođenje za ekipom i strah da se ne bude izopćen, znači one ko ne pije, e, ko ne puši reza marihuanu ko nikad nije e, probao ekstazi, i e, možda ostale droge, e, taj baš i nije e, možda član našeg društva, nije ravnopravan, a znate zbog čega se to događa? zato što su i alkohol i e, ove ostale droge ilegalne. Znači, na takav način stvarajući još jednog člana e, koji će konzumirati alkohol, koji će konzumirati drogu, stvaramo u stvari e, jedan začarani krug iz koga ev, ovaj, je teško izaći, zato što ste na rubu zakona. Znači, tu je i policija, tu su roditelji i onda najbolje da ev, se o tome ne govori, neka to budu naše dalje. Evo, ja sam ovdje stavila, ev, nije sad biologije, ev, da vidite kako centri u mozgu, ev, zašto su zaduženi pojedini centri i tu bi vam, ev, naravno, Ubrat, da obratite pažnju, ovdje uglavnom se nalaze centri koji, ja sam nazvala, nagrade, znači ugode, i gledajte, centri pokreta, osjeta, vida, koordinacije, tako itd. To je ovak malo šemanski pokazano. To su, kod uh, nas u mozgu, u stvari, pod kod ovih da kod ugode, postoje prirodni centri uh, kada smo gladni, da osjećamo glad, da se onda hranimo, da imamo osjećaj sitosti kad smo ženi, da pijemo vodu, da zadovoljavanje spolnog nagona, osjećaj e, zbrinutosti, znači osjećaj e, koji su nam ziva potrebi, pažnje i ljubavi, briga za drugih osoba. Međutim, hod ovih nagrada postoji i e, nagrade e, koje pobuđuju neki, neke psikoaktivne tvari kao što su različite vrste droga i onda je vai vai slobodo. A zbog čega? Alkohol je sredstvo koje djeluje na psihu i tijelo vaše osobe. Konzumiranje izaziva promjene u tijelu odnosno promjene fizičkog i psihičkog stanja svake osobe. Da li možete gledate američke filmove kako policajci u Americi testiraju ljude koji su alkoholizirani. Jeste vidjeli to kada? Kusanići si vidio kada? Nisi nikad gleda kako testiraju za alkohol. Znači, postoji jedna bijela crta kona na sredini i treba se sad po toj crti kretati ravnomjerno. Zbog čega? Zato što alkohol djeluje na e, mozak i na centar za ravnotežu i onda taj čovjek ne može se kretati po e, toj crti. Osim toga, vrlo često se zaključe jezik, e, Uh, pričaju se stvari koje se inače ne bi pričale, znate ono što in kaže uh, in vino veritas, to oni koji su ovaj, uh, učili latinski, a svi su učili prvom i drugom razredu pa se neka provokat, no, ovaj, to je uh, Sve droge imaju lažni šans. Uh, Vremenom učinak alkohola ili bilo koje droge na psihu i tijelu svodi se na izbjegavanje neugode. Znači više ne uzimate zato što vam je bilo dobro pa ste ne znam uzeli pa ste mogli dugo plesati, nego zato što organizam sada e, traži, e, traži tu ugodu bez obzira da li vi to svoju bolju hoćete, ali organizam traži. Znači onaj centar koji sam pokazala za nagradu, on traži e, ponovo drogu. E, I tada ovce postaju vukovi, odnosno e, vi više ne možete biti e, ovaj gospodari svega. Ovo je alkohol, odnosno droga, a vi postajete ovce. E sada, e, vi ste vrlo, e, možda čuli i e, od nekih e, ljudi, možda ste čitali, pri uzimanju alkohola ili bilo kojih droga eh, izaziva se takozvani fenomen tolerancije, Što znači eh, da se postupno učinak, na primer, konzumiranja eh, marihuane, organizam traže nešto više, nešto drugačije. Znači nije vam dovoljno da se uz eh, konzumiranje marihuane, da se možda smirite, da se malo smijete, da se zabavite, da o, vrlo često oni koji imaju uh, uh, možda i uh, bogatstvo riječnika uh, lošije ili oni koji su introvertirani, znači zatvoreni kao osobe uz marikonu po toliko uh, pokazuje bogatstvo vokabolara i uh, ovaj, ne pokazuju tu svoju introvertiranost, znači dolazi do opuštanja nekih stretara koje se na inače bili kočnice međutim svaka droga konzumiranjem slabi učinak te droge koja je bilo da je to alkohol, bilo da je to uh, heroin ili bilo da je to ekstaz ili speed ili ne znam uh, koja se droga ne. Dakle za postizanje istog učinka potrebno je stalno povećavati dosu. Znači više nije dovoljno uh, jedan do tri puta mjesečno joint marihuane, nego to postaje jedan joint uh, tjedno ili ne znam uh, svako jutro jedna čašica nekako je žestokog pića ili ne znam povećavanje doze znači kod heroinskih holistika znači od 0,5 miligrama na, na 0,8 pa tako dalje dok god, imaju, dok, dok god se pojavlja ta tolerancija nažalost kod e, alkohola i kod e, ovih droga kao što su kokain, heroin čak i speed a naročito ove e, kemijski kemijski e, ustrojene droge koje su miješavina pojedinih ljekova koje vi vjerojatno e, i prenalazite njihove recepte na e, internetu je vrlo, vrlo brza pojava tolerancije. E, tko sa dragom ti koji o glavu mu se razbiju zbog čega? E, e, zato što e, vi kao mladi vrlo često koristite iskustva svojih prijatelja, svojih vršnjaka i onda vrlo često kažete ja sam se tako osjećala i ne znam to mi se dogodilo i tako dalje međutim kod alkohola i kod pojedinih droga to ne vrijedi. Znači ne, mo ne možemo postavijetiti i e, naše osjećaje, naše doživljaje i količinu droga naročito koje se uzimaju, zato se zna dogoditi da se E, predoziraju e, ovisnici, da e, jednostavno popiju čašu više i da dolazi do onda e, teških problema, čak i do e, smrti. E, moram vam reći da u Karlovcu prošle, prošle godine je četiri osobe umrlo od predoziranja, predoziranja heroinom. Znači da, ja govorim se do neka koje drogi kao što je alkohol, ali e, imamo i u centru heroinske ovisnike. E, zato nemojte e, e, koristiti iskustvo naravno kod alkohola i kod droga e, drugih. Znači možeš popiti tri čaše, neće ti biti ništa. Svaki organizam, obzirom na e, težinu, na visinu, na naše organe ka, u kakvom su stanju jetra, ne znam, i želudoc i tako dalje drugačije dijeluje. Znači, kod naročito ekstazija se događaju uh, užasne stvari zato što uh, ekstazi je uh, droga koja se vrlo lako može proizve, proizvesti. Znači, to je tako MDMA, droga koja, koja u sebi ima substance kao što ima i Red Bull ili ne znamo ili kako se zovu. Znači, e, to su substance koji ne znam sportes po kak se već zovu koje dižu energiju. Naročito vi u gimnaziji. Vrlo često možda koristite nekakve tako dodatne stvari kao što su kava, Coca-Cola, čokolada, e, e, ovaj, Red Bull ili nešto drugo, da bi vas održalo što duže budnim zbog uh, količine gradiva ili ne znam, testa kojeg imate. Što se dogača? Znači, to je najintenzivnija ilegalna, ilegalna proizvodnja uh, droga ekstazija i nikad ne znate što je u ekstaziju, je li u ekstaziju FDNA ta količina, ili je škrob, ili je gips, ili je cement, ili je ne znam, uh, onaj, uh, gustinj, ili je nešto drugo. Znači, imate iskuzno da kad popijete jedan ekstazi, on uglavnom za u roku pola sata do sat premena djeluje, znači da imate dovoljno energije, da možete dobesiste plesati i ne znam što drugo. Međutim, vi popijete taj jedan ekstazi i vama se dogodi da se ništa ne događa. Vi popijete drugi, pa popijete treći i četvrti. Nažalost, najčešće su onda i smrti, jer onda se više ne može kontrolirati tlak, jer to dijelo je, znači kad se skupe svi ti mali MD-mići koji su bili u tim tabletama, ovaj, dolazi do pojačenog rada srca, tlakova, znači do moždanih udara i do srčanih kljenuti. Među kozumentima alkohola i droga izražaju nastavnosti se kozumenta od stijeka proširima. Uh, to je uh, jedna posesivna uh, osobina svakog ovisnika. Zbiljan uh, velim radim, evo, deset godina je prošlo svako desetom mjesecu, s ovisnicima zbiljan postoji, uh, da, odnosno, uh, kako naš narod velik, ne može on biti bolji ni gori od mene, pa će biti isti koji i ja. U tom, uh, svi rado počaste prijatelji. E, morate razmišljati o tome da se nikada ne radi o kriatesti kada se radi o ovisniku ovisniku nikada ne možete vjerovati e, zbog toga što ovisnik e, ima e, vrlo skučene skučene aktivnosti u životu znači uzeti drogu e, nabaviti drogu uzeti drogu nabaviti drogu i sve što je ono između najkreativnije osobe koje sam ja srela u životu su ovisnici zato u kom smisli? samo onda kada treba doći do novaca kako bi nabavili tromu. Vrlo su kreativni, glumci, simpatični, nesimpatični, a i mi, obični ljudi, najčešće padamo na koje mi nabavili uglavnom novca za tromu. To, to prijateljstvo je najčešće proširivanje kruga onih izguljenih ovaca koja su tamo se vidjeli na sljede. E, tako, svaka od osoba koja je to ponudila, koja je počastila, ona dobiva nešto, ono ako ste pratili prije, znači on, uglavnom je gubitak samopouzdanja, dobivaju na moć. E, e, naši klubovi, naši, naši e, ja ne mogu oče nazvati to da su to neke, e, e, neke, neke, neke ustanove za e, zabavu mladih, uglavnom, Uh, uh, ova rečenica fik, hak, na sve strane jedna priča se dugo toči uh, uh, uglavnom je to ovaj, vidljivo u, i to vi najbolje znašte uh, na što se utječe alkohol i droge uglavnom na mozak, na tijelo, na samokontrolu uh, alkohol te može pogrediti čak i kad ne piješ mm. što mislite kada? sa obračajka a što još? ako tvoj bližnji pijem Uh -huh. Da ste li u obitelji. Da u obitelji. Evo. Alkohol da je i dečki. Problem sa alkohol uh, počinje, privremeni poja, uh, pijasa, znači počinje od one prve čaše. Ovdje možete pogledati, ovo je jetra uh, alkoholičara, a ovo je uh, rije, rije, uh, jetra čovjeka koji nekog se Evo, samo da vam kažem neke nečine puno statistike, znači jedna čaša pive, pive koja je prekranjeni proizvod po našem zakonu, u kojem piše koliko ima alkohola, koliko ima alkohola na... na četiri... Četiri... četiri, četiri, četiri, četiri, četiri. <laughs> <Stare započući. laughs> znači jedna čaša jedan sat, tri čaša četiri sata, pet sat, čaša osam sati, znači ako je ovaj, normalna zdrava je Evo... Uh, ovo se istraživanja pokazala da, da se ne događaju problemi sa drogom, odnosno kad se događaju problemi sa drogom, da su oni vrlo kratkotrajni i da su uglavnom to te osobe vrlo brzo ostavljaju tu ovisnost koje su naučili i kojima je omogućeno da se samo potvrđuju na pozitivan prihvatljiv zdrav i nerizičan način u svojoj obitelji, u svojoj školi, u svojoj skupini vršnjaka. Koji su uz ljubav potporu obitelji razvili pozitivnu sliku i sve kao i kvalitav sustav vrijednosti. Ja se samo pitam koliko vi mladi možete u društvu sada steći pravi nekakav sustav vrijednosti. Jer vidite da danas vrijedi jedno, sutra vrijedi drugo da e, roditelji jedno kažu crkva drugo, e, nastavnici treće, vaši vršnjači četvrto, susjed peto itd. Mislim da vam je stražno teško i da taj sustav vjednosti e, morate nekako sami stvarati i toga se držati, ali mislim da vam je na tom putu vrlo teško. E, koji su zadovoljni kvalitetog života imaju viziju svoje budućnosti? Koliko isto tako možete imati e, viziju svoje budućnosti? kada se, ja ne znam, pogledajte dnevnik ili ne znam, otvoreno ili bilo koju drugo informativnu emisiju, ja nisam čula još ništa pozitivno. Da iskreno kažem, ja sam počela kupovati novi list ovaj, zbog toga što oni svaki dan, na primjer, ili svaki drugi dan imaju tamo ko je proglašen, ko je završio fakultet, imaju utorkom cijeli jedan dodatak najbolji razredi, najbolja djeca u školi, najbolji tako jer jednostavno od tog crnila i od toga svega ne možete ništa vidjeti. Novinari, nažalost, i samo za nekakvom senzacijom, što gore to bolje, tako da sustav vrijednosti ni ne možete nekakav vidjeti, niti kvalitečku života. Kojima je počelo roditelji i nastavnike razvijelanje i nadzrpi o to je ono, ako sam ja imam 18 godina, a meni moja mama još uvijek kupuje majice, ja? e, tu je problem i tog djeteta i te mame, ili ne znam da nemaju roditelji dovoljno povjerenja u onom nekakvom napuštanju, Uh, uh, odnosno kidanju tih veza između roditelja i djece, ali ne u smislu roditelja i djece, oni ćete biti uh, čeri ili sina roditelja, <tip> nego u smislu oneg stalno nadz stalnog nadzora i povjerenja jednih među drugima. Koji u procesu obiteljske i školske edukacije su spo sposobljeni za samo zaštitu zdravlja i razvijenu odbojnosti prema rizičnim ponašanjem. Ne samo odbojnost prema rizičnim ponašanjima, nego ono što sam ja primijetila je 29 godina radnog staža, da se u e, osnovnim školama i srednjim školama sve manje e, pojavljuje jedna solidarnost i briga za druge. Znači, ako e, vrlo često e, pijani prijatelji ostaju sami na cesti, e, drogirani e, također ostaju sami, da niko ne pruža pomoć, da nitko ne može čak naznati ni 9-4 da bi se pružili. E, to, to govori o nečemu, da smo postali, da samo o sebi brinemo i da bježimo od e, toga da ne bi mi bili odgovorni za nešto. E, vrlo često, ja vam ja imam x primjera, evo jedan od e, Prošle, prošle godine što su umrli heroinski korisnika nije umroo zato, zato što se predozirao nego je umroo zato što je ostao sam na cesti i, i uh, podhladio se uh, tako da je bilo, bila je zima i prekasno je. Ovaj, u, u tako znači da kada bijemo, kada se drogiramo, to je ok, kad je neko slabo razla. Evo uh, kada Prijateljemo sa alkoholom, kada prijateljemo sa drogom, e, posebno potpuno zaokupljeni ovisnost. Kod e, drogiranja, e, konzumiranja droga psihoaktivnim pragno nije potrebna nikakva disciplina, nikakva pravila ništa ne moramo poštivati zato što nam to droga jednostavno ne e, dozvoljava. E, dovodi do toga da se stalno svoje fizičko zdravlje ima kratkoročni efekt i prekid izaziva izuzetno negativnu simptologiju, odnosno a, krizne situacije gdje a, ovaj, je vrlo teško to izdržati bez dodatne pomoći liječnika. Ovisnost sama po sebi. A, pasivno zadovoljstvo. A, narkomani vrlo često nama kažu Otklanjamo muke svakodnevnice ove i one i jednostavnije je onda biti negdje u nekakvom drugom svijetu, nazovimo ga tako drugi svijet, nego se suočiti sa stvarnošću. E, nemogućnost da ne zaštitimo sebe i drugih ako smo drogirani, alkoholizirani, jednostavno mi ne, ne vidimo ove druge oko sebe, ne primječujemo kamoli da bi se mogli zaštititi, da bi bili sigurni. Potkopavamo sve snage svoje fizičke i umne. Osobno nazadovanje, ono što je najgore kod ovih naročito e, kemijskih substancij koje se konzuliraju, je to što e, dolazi do e, intelektualnih, kada intelektualnih sposobnosti. E, sva istraživanja su pokazala da e, osobe, mi na primjer imamo u propusti jednom koji su neki prošli u osmom razdobu, neki će prošli sad na kraju, škole, imamo podatke o njih o intelektualnim sposobnostima i kada ih usporedimo sa intelektualnim sposobnostima koje sada imaju kao ovisnici, e, onda je to onako za prilagođeni programove koje su kasnije završili osnovnu školu, znaju što je to. Mentalno spavanje, znači ne zahtijeva se nikakva aktivnost. E, Nema e, nekih e, aktivnosti koje su uobičajene za svakodnevni život. Znači, ne zanimaju dečke cure, cure ne zanimaju dečki, ne zanima ih niti šminka, čminka, djeveke, oblačenje, ne zanimaju ih nikakva knjiga, nikakva, nikakva ambicija u smislu završetka škole itd. Vrlo mnogo imamo ovisnika koji ne završe srednju školu i normalno da su onda, kao nekvalificirani radnici, da im je strašno teško znači i postao. Ja, oni svi kažu ja se mogu odreći, ba, ma, ma, ja vam kažem sad, sutra, nikad više e, što nije točno jer ne mogu upravljati sami sobom i e, postoji kod ovisnosti stanje pogrešnog funkcioniranja mozda, odnosno e, ja se to ovak malo na vaš način e, virusivu na kompjuteru. Evo vam samo slike kako izgledaju. Neki, neki, neki, što se sve događa i kako izgledate. Evo, nekrabio je jedna poruka da e, samo vi možete odlučivati svoj život i imate izbor pred sobom. E, morate procijeniti mogućnosti, pozitivne i negativne posljedice i onda donijeti odluku. Naprećati svaka odluka ne znači da je u dobro. dobra. Ponekad možda imate sreće. ću vam odgovoriti na pitanje. Ja sam vas ja pitala koja je droga najopasnija. Najopasnija je prva droga. Bravo. da bi to? Ok, mogla bi komisija da založi mjesta. Sada tek počinjemo. idete ja ne da lože. Okay. Sada tek krećemo. Prvo želim znati, uh, ekipica drage, da li imate predstavnika koji će iznositi argumente ili će svi pričati? Svi pričate. Sjajno, isto tako i vi. Ok, najprije ću vam predstaviti komisiju koja će pratiti pažljivo vaše argumente, birešiti komentare, eventualno postaviti kasnije pitanja, da bi donijela odluhu u tome koja će ekipa pobjediti. To vam je jasno, tako da to tako ide. To je Odlično. Zatim, u toj komisiji moramo reći koje je. A nemojte posjetiti, molim vas. Dakle, predstavit ćemo članove komisije, inače su to sve mladi iz e, kluba mladih udruge karte nije, oni se ovdje susreću i bave se brojnim od ovih aktivnosti koje možete ovdje navesti, uvijek im se možete pridružiti. Što se prije pridružite, prije ćete biti u ekipi koja je komisija, a ne u ekipi koja je afirmacijska ili negacijska. E, počet ću, molim bih da zamijenite mjesto, neka dama bude u sredini. Ajmo da se malo i bombkona, ajde. Ali ja ću prvo predstaviti, naravno, damu. E, dama je Kiara Morac. Zatim imamo starijeg mladića s one strane kojeg ja ne mogu duže, pa onda na kraće zove Izi, a on se zove Marko k, k, k Knižan. Ne znam, ne znam, predstavljeni pre, pre, da mi nisu toliko biti. I na kraju ovdje imamo najmlađeg ali moćnog člana komisije koji je ipak došao, on zna što time govorim. i zove se Filip P. ili Filip Patižanin. Mogla bih da lijepi pjesac komisiju. znam da će imati jedan zahtjevan posao. Gledamo sve vrijeme vaše reakcije i vas, vaša lica. Lijepo i draga i znam da će biti žestoka borba. Stoga će komisija imati jedan zahtjevan posao. E, ja ću onako na gle. Vi ste ona afirmacijska, Ha. Aha. A vi ste za negu. Da. Ok, e, daću prednost za afirmacijskoj ne da počne, nego samo da se predstavite. Počešći s lijeva na desno ovako dovoljno glasno i jasno kao ja da se uđe u kameru i gdje već treba. Recite samo svoje ime i uzime jednu lijepu osobinu koja počinje s početnim slovom vašeg imena. Ha, o tome niste razmišljali. Razmišljite vi koji ste drugi i treći. Koje ono ime pomoći ćemo ti? Kako se ti ono zoveši? Znala sam, ne znam od bude. Ja ću te šafnuti, pošto sam ja. Ž, ž. ž. ž. ž <laughs> <friendships> Željka je živo. Idemo dalje. Dávi ja sam Maja. Maja je... Za šta ina sam? Marija, ne bla bla, Neću Tamara. Tamara je. Tamar je Idola. Ja ja sam I sa tako? <laughs> Neovisna. Neovisna. Zjajno. Idemo dalje do ovisnih. Do neovisnih. Slušam. Martina. Martina, kako si ti sam? <laughs> Mudra. Mudra, kako treba. Idemo dalje. Maštovita. Maštovita, vidi. Onda ćeš maštovitu znači moj autobus. Idem Iva. Inovativna. Inovativna, e, imamo takvih, dakle, Iva i tako dakle treba. Daćemo vam pljesak jednom svima, pa molim, izvolim ti. negativci. Molimo ime Nina. Nina sa na negativac, dobro. A za sebe reći da si? Nepokolebljiva. Nepokolebljiva, fenomenalno Ja sam Gajo. Gajo, da. dobro. A nećemo. to. Ne, nekao sam ti nam. G, G. i meni se sviđa. Gajel je, gajel tako, G, Ti si? Mario. Šta sam ti? Ma ne znam. što je, oni nama ne znam. Ok, super ekipa. Slušam, ovaj je tebe. Ja sam Bruno, ja sam Ajmo nešto ljepše sa B. Bruna. je Bena, da. Ali ja mislim da je Bruno prije. Vi ste, jer se slažiš sa mnom. Jer se vi slažiš. na problem da... Zasvam ja po poliziju. Vi kako smo odmah povodili. Brižan, ma fenomenalno. Izvolim. Ja sam Jura. Čekaj, pućete koji. Jura? Jura sa Jura. Jura ja. On je ja moćan, snažan. Vidite? I imamo još jednu samozatajnu. Jesi se srnođa? Ja sam Romana. Ja sam... Razivna. Razivna, ni romantična. Dobro. Odrešno, sada kad smo predstavili ekipe, možemo krenuti u boji, jel tako? Međutim, ja bih vam ovako samo rekla. Još nešto. Krenut ćete... Ko će, koja biti ekipa prva krenutela? Svemačka. Ne, nisam vas krenutela. Nisam vas krenutela. vas krenutela. Hrvatska. Hrvatska. Ovo je, ne da ne je, Igraćete kvar nekvar, je, tako nešto. Ili, vi znate, kaj je ono škara kamen željezo. Kako? Šta je Dobro, to ćemo kasnije. Ja bih htjela u stvari posljediti ovdje predstavnike koji su najavljeni Osnovne škole Grbik, jel' tako? Oni su najavljeni, ispričani su sa škole Banja, a imamo ih iz nekoliko srednjih škola, kao što je komercijalna, kao što je medicinska, kao što je tehnička škola... Uh... Osnovnička Trgule, štokon, i, e, koja rekla, I osnovna škola Braća Celjan. Ja se zahvaljujem preko vas, pre, prenesite kolegicama, našim, e, vašim pedagoginjama, psihologinjama i svim predivnim suradnicima koje ovako lijepo stanost urađuju da smo sada ovdje svi ovako kako jesmo, pa im prenesite našu zahvalu. A i uredno zahvaljujem jednoj ekipi koja je, kako se rekao? Underground. <laughs> Nije bitno, oni znaju što to znači. Da vidjet ćete tijekom naše zabave što to predstavlja. Žeka. Oni dakle odabiru i iznose argumente da, i govore se. Na, na vrijeme. Vi morate, komisije morate uh, vrijeme. Znači dažete mu dve minute, tri minute, tako da se no, mora rabo. da je problem. A, no, je Evo imamo. Znači, eh, tempirače vam se vrijeme, ja priznam, željka je vodila brojne parlonice. Eh, i njoj smo se obratili za obu prvo zato što je željka, drugo zato što je ovisnik, ne, zato što radi s ovisnicima i treće zato što ima iskustva na razne načine, mislim u radost parlaonica. Pa sada, kad sam već ovo izrekla, molila bi za tvoju pomoć, vi pripremite nešto što vrijeme tempira, a, vi, a svi skupaj ćemo sada, nama no, no, svima nazdraviti. Ne, sve nas ćemo pozdraviti. Ajmo. Jesi. Ja, ja, ja, ja. uh, plavuša, ne pišaj. Dobro, dobit ćeš drugu. Izađi van. Ma, ni. Nikolina. Kako ću sabi? Eh, Bruno, Brižnog. ajmo, Idemo na ono šta ćete koju ćete igru da da beremo. Pa ćemo vrtiti bocu. I vidimo. Eh, papir kako na ide da nam budemo. 1, 2, 3... Ko je bovjedio? Mi. Znači, prva je ali pazir Mi miramo da se da se miramo! Mi miramo da se se Ok! dobro zabaviti? Možete samo sve cure, a onda njima dajemo prezid. Dakle, imamo kalalira, nisu izmrli, fenomenalno! da i kočinjamo! Kalog, uh, koliko je vremena, dajte dvije minute samo imate. Izvolite, je to dovoljno? Vi će dovoljno, Vi se potrudite da bude dovoljno. Kad počne Ajmo potrudite se i mogu li krenuti? Možete krenuti. Dakle, mi smo afirmatske ekipa i smatramo da se e, dobro možemo zabavljati bez uporabe droga, alkohola ili slično. I to temeljimo na tome što, znači, e, ako se zabavljamo svakodnevno, ne znam, u školi, negdje na utakmicama ili slično, ne znači da uvijek moramo koristiti neku drogu e, da bismo se dobro zabavljali. Isto tako, kada se jednom krenemo zabavljati sa, tim, recimo, drogama, one e, vrlo lako postoje ovisnost i, znači, iz povremenog postoje navike. Isto tako, ta zabava povremena traje samo neko vrijeme, znači privremene, to je privremeno utapanje nekih problema, ne znam, tuge ili privremeno zabavljanje, što opet plaće za sobom i, e, ne znam, problem... E, biološki, znači, oštećuje se zdravlje, tijelo se mora više truji kako bi se opravljalo, obnavljalo i slično. Pogotovo je to problem kod mladih kada tijelo je tijelo osjetljivo u razvoju. Um, što smo řekli, um, znači, ta ovisnost često dovodi do različitih dizičnih ponašanja, odnosno otvara problem kriminala jer jedno kada se postane ovisnik, čini se sve kako bi se došlo do te zabave. Zabavno su naravno, potrebne novcijne sredstva, što je u, u našoj doba i tekako teško ostvariti. Pa se tako rade različiti kriminalne radnje, ne znam, žačka se, M roditelje ili Vara roditelje, pa do ostalih ovisnosti, možda korska, kladionice, slično, iznođivanje od prijatelja i ono, žicanje od prijatelja i slično. E, također mogu biti oblici rižnjog ponašanja, ne znam, devastacije grada, što je isto tako tipično za Karlovac, e, stavljanje smeća i sl. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Sada da čujemo drugu ekipu, ne znam zašto vas neđem na negaciju skajčeća. Ona smo ekipa. Ko će pričat? Evo, Koliko im znači. dajte minuta. Ne šalite. Pa evo mi smo negacijska skupina i mi smatramo da se ne možete nikako ni u kojem slučaju se bavit bez alkohola i bez droga. Ovaj jer droga je nešto najvažnije, alkohol je nešto najvažniji. Cijeli naš, cijeli naš mentalitet se temelji na zabavi, na hedonističkim ugođajima i ovaj, kao što je gospođa, koja ima lovodnu riječ, rekla, uh, da, se ne, da, je, rekao, da su mnoge narodne izreke, ne znam, poslovice, da se dosta toga koristi ovaj, kod, ne znam, ispijanja alkohola, tak, neke zdravice, ono, živjeli, blablabla, bla, bla, i mislim da da je sve to istina, da se zaista nikako ne može desiti s Argument no, još, je... Argument? Možeš to sve nadovezati? Da, da, da, da želim. Pa, u pravilu, droge su sve prisutne. Ovdje se okraničilo da alkohol na heroini i slično. Međutim, droga je i čokolada, droga je i pogledati ujutro čaj, pogledati ujutro neku emisiju prije škole ili slično. Tako da, u pravilu, u svakom aspektu života je droga prisutna, bilo to da ne znam, djevojke kada ih kupne PMS moraju jesti čokoladu ili tako, nešto, sve je to... Mi je ne <laughs> da, sve je to droga, dakle, apsolutno je nemoguće bez je droge droga, jer je ona sve prisutna u svakom aspektu naših života, naših djelatnosti, počepši od ovoga sada, ostje, dologi kada dađete van, kada dođete doma, sve je to neki oblik ovisnosti. To, to je naša argumentacija. Komisija je zatimljena. Ah! Ovo je tjesak za jedne i za druge. Hvala što ste se posjetili. Naravno, lijepo, lijepo vi to sve tako pričate. Ja sada predlažem da krenete, počeći od komisije, sa određenim pitanjima, sa određenim argumentima, dodatnim bilo koji od članova, ako ima nešto za reći. Jer pazite, ako sam dobro čula, vi ste ponovili ono što nam je Željka rekla. Se... Željka je ponovila ono što nam li preza sebi sam preveli. Dobro, ali se sad sad ćete još jedno Nije gotovo. Mi, pa, smo mi ćete prisat. Pa nije gotovo. Trebamo vaša pitanja. Mi smo se više li takvite kodruče alkohol, cigareta, baš prava, Mi smo se posvatali na čokolade i te neke ugode što nam trebaju. Vi su povjeli ono što, što mi zapravo uopće nismo rekli. Je, pa dobro, ali tema je u tema, i uvodna riječ je bilo govorena... Gdje se u uvodu? Uvod, uvod je krenuo ovako. Dakle, vi mladi, u ovisno s ono, alkohol, droga čak i spomenuta čokolada dosiče koju sam ja i slično. Tema nije ograničena strogo na heroin, strogo na alkohol. Mi smo tako argumentirali. Ali niste pobili naše ali argumente. Gled, gled. Čekaj, radi se o uvodu, jer ja smo rekli da se radi o uvodu. Vi ste izdali znači svoj, svoj, <laughs> <laughs> svoj argument koji je bio totalno suprotno od onoga što smo mi u uvodu rekli. Možete raditi svoj. No, no, no, no, mogu ja nešto reći? Ne. Ne. Ok, slažem se s vama, ovo isto mogu biti ovisnosti, mm. ali da li će ovisnost poput jedine čokolade puno gore utjecati na tebe nego alkohol ili droga? da li će i droge će puno više imati posljedice na, za tvoju obitelj, psihičke, tjelesne za tebe, nego što će imati čokolada. Šta, čokolada će dovesti do veće težine. I to je to. Ali... Opet to može biti veliki problem. Ok, mogu ja pitati? Ja je, je. da je, je, je u stanju dove sebe do anoreksije <laughs> i tako nečeg čokolade. Jer će se udevljat' kilu i to će biti strašno problem. A, droga isto! Svakav tunol, ali svi zašto čakolade, da to je pisa. Da. Sve, jer znate da se ovisno što smatraš opet? Da. Nakon Na, ide. Ali ja u istinu... <laughs> Dobro, dobro, dobro <laughs> da pjesim. <laughs> <laughs> dakle, e, lijepo i ovo sam u stvari čuti. E, vi ste sasvim krasno izmjeli jedni i druge argumente. Jel' tako? A, tako su koliko mogu uh, vidjeti reagirali i pribiležili i članovi komisija. I sada krećete u boju. Međutim, uh, idemo dalje. Ajmo. Udravim već da možete uzeti sve uh, ovisnosti u obzir. Ali da se ipak kod uh, argumentacije osjećamo na one najopasnije ne poznaje. Onda postoji ja, se pitanje, slušam. Možete ponoviti Ja hoću. Ajde da da, čekaj, čekaj. Da, nećemo, mi smo se orijentirali na dakle psihoaktivna sredstva zbog toga što ona nužno dovode do ovisnosti. Čokolada u žitat serijama i anoreksiji ne dovode nužno do ovisnosti kod velikog postotka ljudi. A do psihoaktivna sredstva poput alkohola, znači droga nužno dovode do ovisnosti ako ih rabimo. Zato, Zato smo se orijentirali na njih i na njihovu štećnost. Kanopis, ti potri... <tiga> ka. može biti ovisan jedino psihički, fizički... Da je, ta, o, nekako, pa ovisnosti? A sva ovisnosti... Psihička pa, ovisnost, to je samo zbog toga mozak stalno... Jedeš čokoladu. I psihnička običnost je osnovstva. Pa, dobro, onda možeš kragu postoviš na stolic. stolici, to možeš sjediti. Kaže ne može. Dobro, ali je ovisno na stolici, to neće osjetiti na tom pravilu, ne znam. Uh... Ok, može, može, vidiš, ti si, <laughs> e, ti si stolici, da ćeš ti <laughs> uživati na njoj <laughs> sjedić, da se nećeš ustati, ti to tolki gušt ćeš, ono, vrlazi... Na stolicama sjedi Otrofija. pet milijardi ljudi na svijet. Eto, možda ih Super. je ovisno 0.5, okay, no, to je osvijeno. Ajmo sad definirati ovisnost. Šta je ovisnost? Znači radi se o debati uh, da li se možemo zabaviti bez droge. Okay, mi smo rekli kao da, da, da se ne možemo bez droge. Super, ne znam, tu neko spominje ovisnost. Gledaj. Uh, kaj je uopće ta ov ovisnost Ovisite. po ovom. Super, a ćemo onda reći i vi ste ovisni o toj stolici zato se non stop svaki put sjedate na nju. Vi ste rekli da se ne želite ograničiti samo na, na ovoj Pa ovo, ovo ne, ne, a, su, tako, jeste vi, jeste vi ono. Jeste vi vi či se Vi rekli da to jesu ovisnosti, nego da droge koje se upotrebljavaju najčešće vode do ovisnosti. Znači ako ti počneš pušiti travu, ti ćeš vjerojatno... <laughs> <od njim. laughs> Ti ćeš ja, <laughs> družno u posle dovisnije potravi. Istra. dobro. pričamo sam u Dazuru i kažemo <laughs> da to biliste, da. Otvijem <laughs> dobro. Nije <laughs> <laughs> okay, dobro. Postoji na fizičko ili se radi to psihičko ovisnost? Pa rekli sam pa, da više ovisno. Ovisno je uopćenje. Ja. Mogu da više ovisno. Pa dobro, uopćenje to samo. Mogu samo nešto reći. Postoji ovaj, pozitivna i negativna ovisnost. Da. E, mislim da ste vi na tom tragu pozitivna i negativna ovisnost. Znači neke stvari u životu koje radimo. Možemo biti radoholičani, hoćemo završiti maturalnu radinu. Ali to opet nije pozitivno. Nije ako je pozivno? nešto pretjerano, ništa pretjerano nije pozivno. Ne bih baš rekla pre, pretjerano, znači ti imaš ambiciju da ali sve opet... uložiš i mjesec dana radiš na maturalnoj radi. Ali to je onda ti si nešto napravi. Ali pretjerana imaš... ambicija, ako, će, da. ako mi nećemo ići gdje, ako mi nećemo ići spavat, samo da bi mi to dovršili, da bi mi to opet nije dobro. Ali vi ste zaovisnosti. Dobro, ali gledajte, sami za zabavu, oni su za zavivjimi. zabavu. Ono su za, za zabavu, zabavu ja, uzdru. Vi, mi nismo, pužiši, je krenuli za ovislost. I dobro, i ta zabava koju imaš u tom određenom trenutku, nikad se niste me naprimjer pitali, o što se zabavit se tih, ne znam, pola sata, dva sata. Stop, stop, šta će? Šta će? Šta će? 24 sata. A nakon mm. toga efekt. Mm. Da. Ja ja sam ja. Znači, spremni ste prihvatiti sve ono, ne znam, uh, zabavljate se, na primjer, uz alkohol. Uh, Neki od njih se mogu, ne znam, zabavljaju se uz alkohol, ali to nekim umirenim količinama. Znači, spremni ste prihvatit sve one posljedice, ne znam, padanja ni iz ulicu, ne znam, povraćanja, uh, različitih, ne znam, <laughs> <laughs> Niti tko spominjao pretjerivanje u tome, kužiš... I vi nam se napravljate ovisnost. Znači, kažem, ovisnost sam, to kad brate, se ponavlja sam, nešto... rekli su da se uspravljate ovisnost <laughs> če... pa... Znači, samo jedan od primjera je da to može dovisiti do ovisnosti, ali izostavimo ovisnost. Znači, dok se pod utjecajem tih nekih, recimo droga, opa i sed stava, alkohola i slično, dobiješ neku prijudnu hrabrost, znači, događaju se ove uh, gluposti, koje inače, gluposti koje inače ne bi radili kad se možemo svijesko kontrolirati. Znači, dok smo pod utjecajem recimo srstava uh, nismo potpuno svjesni svojih, uh, s, uh, svojih djela, reakcija, situacija i slično, mogućnosti uh, koje bi bili, recimo da nismo konzumirali ni jedno sredstvo. Evo, primjeri su nam prošli mjesec, dvije osobe su poginule zbog prebrze vožnje, zbog pretjerne konzumacije alkohola. Znači njima je bilo super, super, su se zabavljali odlično, u tom trenutku mi je bilo odlično, dok mi nismo došli na sprovod. Uh, sljedeća stvar, što se tiče baš toga, te vošnje podutica alkohola, kad se krenje u autoškolu, ne znam koliko od vas ide da u četvrti razred, prvo na što vas upozore, ne da pija znači, nego da frustrira nevozače. To je prvo. Druga stvar, jedan primjer, što se tiče droge i svega toga, da li se može zabaviti bez droge. Uh, ljudi koji, na primjer, vole uh, brdski biciklizam, zašto ga vole? Zato što se, kad se on spušta iz neku padinu sa biciklom, njegovom organizmu osmovađa ogromna količina adrenalina. Što je onda adrenalin? Tip droge. Da li je to loše? Da li se možete zabaviti bez droge? Ne. Ti kada uh, tebe zabavlja gledanje uh, neke ali to je, je bilo. Droga je svoja Ali droga A moram se Ima isti učinak na nas, ali to je strana, strano sresnog droga. Bebe, niko na ovoj debati nije govorio, kužiš, o fretjerivanju u droge. Pitanje je bilo da li se možemo zabaviti bez droge. Ne, Čekaj, da li se možemo zabaviti bez droge? Mi kažemo da ne možemo. Okay, Jel jesmo mi spominjali pretjerima? Niko ne, niste ne, što znači, i uznaš drogu, ne bilo šta. Uh, ti postaješ drugačija osoba od onog kakvog svih kad ne uzimaš to. I uh, onda ti se postavlja pitanje, jesi ti zabava njima drugima, recimo s konim onima koje si s tobom. Znači, pogledam čašu vina na složetljenju vručka, ja sam druga osoba. Da pa nema, biti a da li se ti bolje zabavljaš pa, nakon samo jednog čaša vina? Da li jedna čaša da, jedna vina koje tvoje ponašanje? Ti si puno sretni, ti si puno bolje biti dovoljni. Dakle, da, znači moramo definirati. Vama su dovoljne vrlo male količine nekih vaših droga da bi vama bilo super zapisno. Da, ja se ne moram ništa. Ja ne moram pretjerati po ti je jedna čaša vina. Znači ti sredniš s svojim društvom. Znači, jedna čaša vaše ponašanje, ne, ne, Za mene dovoljna je jedna čaša, za neke iz mojeg ne. društva možda nije. E, kažem da društva, ta, vi do... ne znam negdje sjedljete i vama je dosadno ako niko od vas ništa ne konzumira, ne znam, ne možete se zabaviti. Morate tu jednu čašu i mora nešto mora biti, mora. Koliko ste onda pravi prijatelji, predsmečno znamo niste zabavni osim ako ne koristite neko sredstvo. I, i, Zvijekom, I koliko si ti cilovit količnosti, ti... a, a znači zabavni ste si bez droge, tijekom tjedna, u skolu sve toliko Bez ničega. i samo kakale, ali onda se pobija, ali rekli ste da se ne možete ali... se bez droge. Ali mi ovdje ograničeni ta... na tip droge. Pa mi ne kažem drogu, bilo kako Ja droge. se svaki, svaki kažem, dan ja pušim no, ja svaki dan. Gledaj droge. toga ja ne mogu i drugim, rečimo, ne mogu se bez toga zadržiti. Pogledaj droge koje oslobaže tvoj vlastiti organizam. Kako da, da, da, da, da Jesu, a za tebe nisu, ali e, znanstveno gledamo, no. jesu. Kuži, u velikim količinama, količinama i neke, neke substance se isto smatraju drogom, ako pre, kužiš, prekorači se određena količina. Postoji, recimo, stvari a, odnosno konoplja. A, ima ih više vrsta dakle koje se mogu uzgajati. Postoji indijska, industrijska i tako dalje. Recimo, a, ako se zaustavimo na industrijskoj, ona ima puno manju količinu THC-a, znači one psihoaktivne tvari u sebi, za od industrijske konoplje, i a, ta industrijska se sasvim legalno može uzgajati. Zato što ona nije ilegalna. Ona, kužiš, nije pre, prekoračila određenu količinu THC-a u svojem sastavu. Kušče, onda znači ista stvar sa vašim tijelom. U puno manjoj količini su neke tvari koje bi se u većoj količini možda smatrale drog. A što u manjoj količini tebe zabavljaju. Ne, Te, ti se so bolje u manjoj kad koristiš toj u Cek, u u je to manje količini. Umjera, neću, ja ne umjerati, dobro. Čekaj, ti ovo stvarno si ženaš reći da, da ti u bilo kojem aspektu svog života, ne znam, ideš u školu i ti moraš imati, ne znam, čašicu ne. u sebe da, i da ti bude ne. bolje, ne. ili ne znam, moraš da se moci za apicih, što da pjavim. Ne mora biti čašicu, mora biti bilo koje stvari. Ja pušim, ja pušim, znači kad eventualno znači sve određene tvari... A, iz duhana reci najmo reči sklape, razgrade se Uđeš i piskaš svaku cigaretu su pušiš je super zabavno. Ti su sam sebi fora. Ne kada je to zabavno, neki alksi, vi kažete da da upravo iz tih ovih hipoteti po teče zabava. Znači, on ga cigaretu on je sebi super, se bomo moramo da po primjer posle škole. škole nije zabavno ako nemam MP3 u džepu i ne slušam muziku. Ja crkne mi baterija na MP3-u. Ja škole ja umirem, ja sam gotova, mene žeciraju zvukove, mene žeciraju ljudi, ja samo želim svoju muziku. Ja sam ovisnik u muzici i mene zabavlja moja oviskla. Ali ti nećeš od svoje muzike, ne znam, krenut nekog tuđa ili nešto što bi može da Kako ne, ne bih Neko onuč, tako dalje, Aj dobro, ali ja ne vjerujem ja da ćeš baš, ne znam, i srušiti kontenjerni štanac ili nešto sliče nositi. Čet će ti može neko, stasnj, broj, broj, broj, to Lle, može možda srušiti nešto možda možda, možda, boj, možda, ali u većim posocima to, to se događa kod osoba koje su pod utjecajem droge, alkohola ili droge. To znači, okej, to je sve istina, ali to je sve manje. To, to je sve o manjom Mi moramo o ovim slučima koje U većem slučaju većim posocima. To je to. Kako demonstirat po поводу запала пола grada mislim ali ne za pa mislim maneo da da tebe super napiše i onda baci kontejner u šana i da ne nema mi da ne staviš u šana zonu na doz meni ja se tako ne na može malo to da zaštiti po dotican tih sestava radi neke gluposti nego će ti može biti samo znači zabavne više će se smijat biti će se sa friendovima Spratit uh, ćeš više neke šala, isprat ćeš neke smješće... ali ostaje Ale... taj možda. Ostaje taj da. možda. Znači, ako ti, ti, ti okay, nešto konzumira, ja ti prihvaćaš ne rizik. Ne <laughs> ti, ti da <laughs> <su ještel, laughs> plaćaš u rizik da, da će se ponašati nekako drugačije. A, ako još nisi konzumirao, nas, ti ne znaš kako. Ne nužno, ali možda. Znači, možda će mi se dogoditi da ću ono umriti jer sam slabo otporna. Možda ću napraviti neku glupost. Ne, ja ću... Ja ću isto možda... Ne baš <laughs> A pa, čuj, možda. možda! Pa ne te, kažemo misiju, sam loša, pa, ali pa uzimaš veliki rizik. Ti podnosiš veliki rizik. I kažemo mi, pa ja, može se živjeti ja bez Fikiriki. Ja podnosim rizik kad cesto prelazim, veliki, isto tako. Zašto da se sam radiš još veći problem kada sigurno, sasvim sigurno, može živjeti i bez njega? I ne kažem tu da je sve ovisno... Ja, možeš ja, živjeti, živjeti bez Fikiriki, a ja, možeš, jel ga jeduš, jeduš? Ne, nešto sta se ubražava. Zašto, okay, zašto nam je to radim nešto sta... Da li već od vas ubibe kad ne nedođa? Pati, sigurno, nekod od vas bi ugodosno. Zašto je još ubr Znaš da su njihove friteze, ulje se koristi 10 puta, kancerogeno... Pa to ne ide? Ne ideš, ne, ti ne ti nikad nije bilo u mentalisku. Pa pa pa pa to. <totim> ali, ali sve to Trudiš ideš da se. Kancerogeno, dobit ćeš lak, ubrije ćeš, šila, srcani udar, možda ni udar, ali ideš. To je to. Zato što, zašto? Zato što je fino. Zato što kad jedneš ovaj liga. Jediš ga i brefi. Mm. To je to. Al to, al to. A to je svištama sebića. Ne. E, pa, e, ne, u redu, okay, ljudi su sebići. Ali uh, na ovaj način ti ugražavaš samo sebe. I to je u redu. Ako si sebića, to je okej. Okay. Ti ćeš najednog sebi da ti bude dobro. A na ovaj način, alkoholom uništavaš i druge. Znači, ti ugražavaš svojim roditeljima koji te gledaju da se mijenjaš. Okoliš koji razvijaš. I sve druge kriminalne radnje koje mogu, ne moraju biti. Ovo što si ti spomenula da ne može biti umjerenim količinama, može. No, ali jesmo, izrći... U... No, ja sam izključila, zelo uvijerenim. Ne, ne, to, to pokušajte. Ne, ok, to pokušajte, sve je umjereno. Sve je dobro biti umjereni. umjereno. Ne, u redu... Prvo ti jesi možda umjeren, ti kušiš travu. Ono, ajde, jedan, šta će biti, jedan biti, drugi podopit, jedan, jedan. Na kraju, dva... Drugi, tliječ, tri. Na kraju <laughs> a, nije... a, a, šta sediš, šta, šta si već Al nije... što tebi, što više neku, što ti... Ne znam, si da muči na McDonald's, da ti sad vjetiš, ne znam, ne ne, ne znam okay, A vidite ajmo mi u Na kraju ne znam je Ajde je cij, koja je umjerena količina količina heroina i, i neki drugi ili kako količina završena osnena to je okay, ajde, to, tako, mi, čaši, mi saj, to da se to je, to je, je količina što pa da odite da i ne zaustaviš je pa na kraju nekrivalegamo točno je to pa je to nije koja je umjerena količina zato što je toliko zabut misliš tebi je neka abnormalna količina umjerena to je što je to zabavno što? Što ka Što Čekaj. Ja nisam pre, ovisam. Pušim. Ne kažem. Jeso ja samo ne? Ne, ja se ne uništavam. Čekaj, to isto možemo reći, kako nekog može povoditi šopingirat je umjereno. Pa pa to i mi kažemo, ne znam. Ne znam da ništa. Ti ti govoriš umjerenosti. I okay, može se biti alkohol umjerenim količinama što se najčešće ali no, mean, freakin... zašto tebi uopće treba alkohol? Zašto tvoje društvo tebi je samo kad vi popijete alkohol? Zašto, znači, da nisi dobro društvo, da nisi toliko ukušni da si vi međusobno možete zabaviti ovako? Ovo što vi alkohol i ja način zabave, to samo vi kako samo zato što nesate druga će zabaviti. To je to. To, mi, to znači da ti ne već u startu priznaješ da su ti slabiji, da ti nisi sposoban da sam nešto činiš sa sobom, da ti ja ja sam sad na znači. sam da, da. da. da. da. Da. Još, znaš, ovdje, I mi ne govorimo sad kakvi smo mi ili kakvi ste vi, nego bi, kakav je neki pojedinac ili skupina. Nego što bi trebao, Kako bi čovjek trebao biti, što bi trebao učiniti, prema čemu ići da bi bilo bolje. <laughs> što bi bilo bolje? Da, da bi bilo, da, da bi bilo... E, samo malo, kaj, moraš baš. Da, da, da. Baš, moraš. Baš, moraš. Evo, ne pijem, ne pušem. I dajem tu džežere, ne kockam se, imam samo jednu manu. koju? Bravo. Lažem. Evo, mi, vi ste stvarno bili fenomenalni. I zbog toga vam ja stvarno zahvaljujem, pripremljeni ste, savršeno Sanja. A o, bez obzira, zbunili ste mene osobno toliko da više nisam sigurna da su oni stvarno narkomani ili nisu. <laughs> Znam, predpostavljavali ste tako fenomenalni glumci. Zor je doblje To je tražila. A, neka, to i je naš cilj. A, zato jesmo ovdje da bi sada komisija postavila još koje pitanje. Jedno, dva, nije bitno. Kako bi mogli raštistiti u svojoj glavi koje jači o argumentima, jer ste bili moćni. S argumentima, s izjavama, tvrdnjama, bez obzira u kom smjeru ste išli, bili ste moćni. Ja ne znam kako bih vam drugčije rekla, nego puno vam hvala. Komisija, izvolite, recite. Koja pitanja imate? Slušajte pažljivo pitanja. Komisija je to mudro pripremila. Znači, eh, oni su argumentirali na alkohol, ja. uzim to obzir. Sad, eh, koji bi vaš argument na alkohol? Baš da lika čokolada lišta alkoholom? Koji argument za vas bi bio alkohol? Može li zabava bez alkohola, drugim riječima? Ajmo sada da to skrezat, na alkohol. Slobodno se konzultirajte. Voditelj kviza čeka. Nije tari, kao je tu ne? <laughs> dakle, vi smatrate da... Evo ga velika većina ljudi to to dokazano, koji su introvertirani se oslobode baš preko alkohola sa dovoljna najmanja količina, jednostavno se ljudi opuste, poštu se zabavljati, baš se onom otvore i lakše, lakše ih je upoznat i onda kasnije se vrlo lako mogu promijeniti, lakše sklopiti prijateljstvo danas, na Najviše načina zamršiti sa nekom ženskom, napiješ se jer ne možeš moga da dođeš do njejegu. <laughs> <Da, laughs> A znate je su problem. Da, isto tako, da, isto tako je osobe koje su izinvertirane i ne piš, mogu razgovarati u uklopiti sa društvu, bez alkohola. Posto mu lovi se alkoholu i svaki put se napije kako bi se mogli uklopiti u društvo. Dakle, jedna stvara nevim primjer osoba koja ima vrlo nizak tlak, čaša vina će stegnu žile i podignut tlak. je osobi ona će se bolje osjećati. A znam, ali to je tako. To je bilo loška činjenica. Pa ima nekoga, pa ima nikog. Niko više grobe. Neko mi si Ja imam tlak uh, 90 sa 60 kad mi je najbolje. I šta ću ja stalno biti sad na ljekovima? Neću. Ali kad bolje, <gled> kad meni nije dobro, jer mi od vani je toplo, meni se raztignu žilo i ja padam u nesuč. Moja doktorica, koja je doktor, kaže moj mami, Nataša, dajte joj čašu vina poslije ručka, bit će joj lakše. Da ne padamo unesis. Al to ne radiš zato da, da si, si ba... znači, zabavljati? Ja. mi zabavno kad ležem na podu u ti razumeš, vrtim se povraćam ovime držaj jer sam unesis. Nije mi zabavno. Zabavlji me kad popijem čašu vina, pa mogu hodat, pa mogu stajati. A zabava dolaze iz nekog boljeg raspoloženja, <mim> o -o. Sam, ne vi alternati. Ovdje postoji alternativa alkoholu. Ne možete da. reći da ne da, postoji, da, ne postoji da, da, da, ali ko alternativa. Postoji, ali koliko je alternativa dobra? Ljudi i ti biljni ljekovi. To isto nije dobro. Gle, marihuana, uh, ali bolje nego alkohol. A u čega ste dobio alkohol čovječe. Šta je kamen? Dobro, čega se dobivalo prima? To je isto na bilnoj vazi, vazi vino je na bilnoj vazi. Jes, yeah. ja. Ali je na bilnoj vazi. Ja više vazi. je, <trije> druga je tako i kad, jete, i kad piješ mi. Mi je tako pišvim, nje tisto. Pristoje ili je prošlo je na biloj Beša, u svijetu, ali svijetu na biljnoj bazni. Ne možeš štoći o alternativi da biljnoj bazni kada to je. Drugačije je druga druga koristiš alkohol sa zdravlje nego sa zagon. Nećeš ti iz zagona to da ti bude bolje nego zato što ti nije dobro. I oni ćeš iz potrebe, ne iz Možeš Moraš potrebu iz zagona, nije potreba. Ja mogu leša da mi se vrtim, meni nije potreba. Nije tvoj organizac, njenjemu ne paše to. I on traži tu čašu da ti bude bolje. Ali te, i slučaju iz zadve. ne izadve. Zabavaj ti, meni je dosadno. E, im si boge bude bolje. I nisu svi ko ste... To je Nešto Vi sve pijete isto vikendom. Sigurno, i vi sve pijete nam. da pijete? Vi ne možete zabaviti bez Da, možemo. da pijete? Pa da pijete? Pa <pater annoyed> Poprkali ste! Popiješ ali se odpojimo. Ali ste fenomenali, znači ti se u obje uloga bila upljučila. <laughs> dakle, ovako, jednu bi ja stvar dodala na ono, kad se popijem nemam onu stvar, jel da bi baš imao hrabnost i prič djevojci. Ima jedan problem po meni. E, popiješ se, Priđuš djevojci? Ok, upožete se divnih prasnosti. Da se li Na dan. E Aaffe, Ako je ova, Ako je ova? Ako je? a ko se Ne Ti više ne! A ti piješ ti više, ne znam da. si ti opušteni ili ti piješ. Znam ga, najniče više opuštenosti pijaš. A ne moraš ono. Mala znači, ti više kako što pijen. Pijen. Kako, šeš, kako šeš ti objasniti nekom da napraviš neku što si ti si bio pijan. Ne možeš to objasniti. Može, što, ti imaš u autobolu 05 krvi. Neko će reći pa on je pijan, 05 05, 05 krvi. Neće on, on reći on je bio opušten. Neće ne. će dečko je bio pijan. Nije dečko bio opušten. Da, da. Neće da te tolerirati to što ti njemu kažeš ja sam ja, opušten. Ti imaš autoboraciju. Imaš Objektivni pijan. A suđeti pri... nas opušta. <laughs> da, ja se nikad ne opuštam. Ajde ti ti napraviš nestr, što ti nisi napraviš nestr, što ti nisi bio kriv. Stvarno nisi bio kriv, realno, al ti si walkovala u krvi, a taj tip je bio kriv, nije. Al ti ćeš biti kriv za sve što imaš to da sva tako na trojku naše male kraške države. Zako bišao u zubi? Ne pijam. Popuštem. S jednu častu. Dobro, ja istično nijem ima To si ti. To si ti. Dobro, ideš ti jaš ti podlečem dao Dobro, ajde da, ja ja, ja, ja, ja. da, da. Dobra, da argumentiramo na temelju znači, naših iskustva. I ako svatko od nas govori o svojom osobnom provodu subotom, i ako svatko... Ajde da pričamo o nama. Znači, možemo se sigurnošće reći da znamo granicu. I da... Ne možemo. Evo ja osobno za sebe mogu reći da ja ne znam granicu. Ja, to ja ne to znam to kada pa ja popijem. Ali, kažem, moja osobna argumentacija. Evo, to je to je samo o sebi, Nij ja ne mogu reći da znam granicu. Ako ja popijem, ne znam, 5, 6 rundi žestokog pića, ja se osjećam opuštenog i ja nekom kažem nešto što ne ja, mislim, ja ne mislim da sam ja pijan, ja mislim da sam opuštena. To je tvoj problem. On to nekom kaže sam to sam, sam... da sam opuštena, ali isto da. tako i ti. isto se Ti misliš da si opuštena, možete ti u očima nekog drugog i slijedeš ono gled pijanca, Ne, dobro, prvo će niti sad, sad kad već govorimo jel, o svojim osobnim iskustvima. Ja si nikad ne bi dopustila da se napijem do tolikoj količine. Al ti neki put ne znaš koja ti je granica. Imaš granicu, svaka osoba koja je, ali pazi, nemaju svi. Ali svaka osoba, na koje, osoba koja je svjesna sebe, si to nema šasa da si dozvoli. Jer svako ko pozna sebe, zna točno ne u čašu, ne u kao. Na granicu izpičuješ time da piti. Kako prijatelji, ako ne mogu trejiti granicu? Ono, pa ne bih sam, nisu samo drinker onda. Ljus, da, da Ali ti ka okay. si, manji, skole, kad si po znamanji učice na skola i kad si upušteniji ne zmišaš na isti način, kako bi ne zmišljati potpuno pezak. Kad ljudi stvari i I kako I je to vama zabava uz alkohol kad vi sebe znate u kapu, sad ja gledam, gledam, gledam sjedla, mi, sad ću sjeća... Ali sad vi dolašće, prizma će meni biti To ti dođe su potpuno. Neću se sebi vjeriti to s ja večeras zbim popit 233 kapri vida. Ne, ti smo. Po... Ali ja, mi ja mislim da ti, sam ali, malo. Ali onda nije sad. sam. Samo malo, ja mislim da ti ipak granicu alkohola određeniš na osnovu toga, recimo, ako Kako si prije kobi po jednu čašu. Bi, I bilo ti je... Dvukrema. Znači, da je reći reći možda i možda popiti dvije. E. Treći put, i tako ti piješ vremena na vrijeme i postaneš u stvari da ti treba, ne znam, cijela flaša da se napriješ. Ako, ne, ako ne, te poznaš svoje djelo, i ako ti znaš da tebi lupi u odreze o, ono to klima, da je tebi ono ali, da a, da. to to. E, slušaj e, vas, slušaj piješ, ne znam, recimo, neku žesticu. I prvo tebi je super, i od jedan put ban ti na kod. ko je papita zna kad piješ žesticu, da se žestica ne pije u dvije min Olá! Vaše super. A piše koji sam sam. A ja ću ja fajtiti. Je što je. a ti se baš misliš, samo da ti si izgubila samo po popustu, usporirana i to naše. Kuš ti se konverzira 5000 samo i fora, ekipa popi ne znam, Litovati ona, ja čak u jednom ne. Čekaj, a da ja ti samo, tebi je pedos. Čekaj, da ti se ne, dašku Zašto ti mu uopće treba to je problem onda tebe, si Storna, da, Storna, da, še ja ti radi loše, ja ti radi loše, varaš sebe, ja sam poku sebi bolja radiš, osoba maš, kad si popijem i bit ću zanimljivija drugima. To znači da imaš problem sa svom ili ne vjeriš doma u sebi, da si simpatična da je... Da, da, tako je, joj, ja ti spavljujem... <laughs> K'o radi prava, joj, odi prava. Ajde, to kapi alkohol o sebi radiš noše. Ako si nisam sebe sebi, popiješ i onda je. budeš onak sigurni, znači da se ti zbadaš. Znači, ono, točno. <laughs> sebi, ok, opit ćemo jedan break. Sada bi malo ako neko u publici, dakle prisutnik, ima neko pitanje još, za koji dodatni argument, neka ne ruku odmah sada ili nek zavoje šuti. Dakle, Nemate pitanja, sigurno... Ne, ne, ne. konzultirajte. Ali imamo još ovdje u komisiji jedno pitanje... A ja isto. Ali još jedno pitanje. opet nama. A, A dajte pite malo Znači, Nemam <gulama> hey, prijeđu to njih! na kraju. to, to! Gle, gledaj, ovdje E, ovdje, znamo moži! E, što Znači, ako je nešto interpijan, dakle će stalno da pijan, da bi ne zvodit, da se izrazio i onda bi ne zladi. Pa kaže, rekao sam na početku, prve tri reči su bile u većini slučajeva. E, tako. Tako sam se izrazio. U krej riječ, druga i baš u, u većini slučajeva to u postocima, nije sad nešto. Kada ja? je moći pijan, ako je Samo u subotu ili? Da. I poželjno je Ako u ništa, posebno boljše nebeljaš. ja postaviti. Da li bi, e, bilo kojim oblikom drogiranja, dakle alkohol ili e, druge droge, da li introvertirana osoba s vremenom postaje manje introvertirana? Ne. Slobodnija sam u Ne. se budi ona Ne. Ne, ona stalno da treba auto da se, se, se, se primjerom ono, dvije do nje, ono, Okay. Išvrdis po no, pa. e, a Dobro, ja ja no, no, je evo recimo sad ovako, ti popije dvije piva i stanov bariš šeksko, ono, padne kone, to šta. Sad ti opet evo tebe, ne vidim E, pa ja nisam prije, ja sam zbario, zbar sam pir, opet ću biti. I četiri e, <laughs> okay, vidi da se ono sjetiš, ono kragu, ono, uspio sam, je, dobro, ono, možda ono, nakon šest vidim. I to, svaki je, dan, ono, možda bude <laughs> ono, mi uvijek, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek, ovo no, ne ima prijatelja. Ovo no, ne nakon dosta, dosta, dosta, dosta. ćemo vam naravno sada možda jednu tajnu, a možda i nećemo. Ne, nećemo. Nike tajne ostanu tajne. E, Komisija je domna mogu vas rekla doslovno. Nijemam završno što liječe. Pitat ćemo komisiju, slažete li se sa završnom liječi? Ona bi htjela htjeli To je irrelevantno u ovom Čuli ste ona je naša završna, da, kako se introvertira ne da čujemo. A niste. Ja uh, bih molila komisije da, da kaže svoju odgovor. Jasno, točno onako kako je onako kakva je. <svijek> znači, evo, ja sam za vas, znači <tijepi> da masku non sponda. Allora. Hai mospiu, eh. Anni è aha, che c'ha perché Chiara Easy Marco suza za negacijsku. sta che nazat, che come tone звучи za ekipu koja je pripremljena da bude negac, negaciska. Ora, e allora lo vedete i i pochi di ja, ja ne mogu izraziti riječ koji bi rekao kako Mislim da je na kraju važno naglasiti da, da niti kod nas nije drogjeraš, da niti kod nas ništa debata o, je, ni kakva je. <laughs> <laughs> debata je kak, takva kako je. Debata je takva kako je, mi smo dobili zaduženje od naših profesorista, mi putemo negacija, mi nismo, niti smo drogjeraši, niti mislimo da ove, ljudi ne mogu biti sretni bez a zikomali sastav naša uloga je bila takva da pokušamo izvući što više argumenata čime bi pobijeli baš da se neke osim toga da se zahvaljujem njima što su tako dobro shvatili i odradili svoj zadatak da, da smo imali puno kosla. Da, da što mi je bilo prezakvala zadatak, ono. Da da, da, da, da smo prihnajte da njima bilo puno nekako. Da, mi prihnajmo da Posebno što su govorili protiv svoje uđere. Da, to je malo teško. Kad da, to je jako teško. Teško, teško. U konačnih <laughs> svima, doista, svi, broći. Znači. <laughs> da, da ste toliko dobro to odradili, da pogodilo je bilo teško da ste se uspjeli s njima svađati. Pa ne može se protiv svojeg kujrenja, ali ste vi to uspjeli. Sjajni ste. Sjajni ste beskinovan za koje mi stvari svi, dakle, za zdrav život, za život koji je lijep, tamo na plakatu možete vidjeti ono ovaj desno, strana je ljepota života, a ova lijeva strana je sve ostalo. Da, veću stranu može zauzeti ipak ona lijepa strana života, a večera ste to bili o vidi. I svi mi zajedni s vama, ona lijepa strana života, beskreno vam zahvaljujem. Nadam se da ćete ponovo doći k nama, jer to što ste primijetili, mi nemamo onog pobjednika komisija je odlučila, argumenti su najjači od te, te ekipe, te ekipa. Nemamo, što znači da ste bili dovoljno jakih argumentata i jedni i drugi. A to znači da ste pobjednici jedna i druga ekipa, sa glavim naglaskom na afirmaciju, je te blagi naglasak nam je potreban u životu. Nadam se da sve ono što ste rekli do, e, u negacijskom tom dijelu, da vam nije važno, da vam je puno važnija u životu afirmacija, ljepoca, ljubav i sve ostalo. Molim jedan, gromoglasan pljesak za sve na. što se mene kao voditelja tiče u ovom našem centru završila. Ali ja se iskreno nadam da ćete nam se javiti, da ćete navratiti, ako bilo kakvu podršku pomoć trebate, ako bilo što na svijetu trebate, ovdje se dobrodošli jer se slažete. Ova je ekipa koje je ovdje u komisiji, oni oni redovno dolaze, a oni Ander Kaos su vam tu sa kriveni u trećem, u drugom i trećem redu, u drugom jedan i trećem još njih, ve, hey, digite se, da vas vidimo, oni su mislili da će morat provokati na pitanje davati ali vi ste sami živa provokacija, prekrosli ste. Ajmo, hvala vam lijepa. Možete pogledati malo izlučku, učiš ti reći? Ne. Dobro? Možete. mozaika, dakle, u točite se moću kući. Ove tu slike od koje su nastane mozaici, ovisnosti i tako. Ako se ne žurite, malo pogledajte, pročeskajte jedni s drugima. Mi nikud ne idemo, još vidi ko vas. zelazi meu sistema dá uma zoada. Fala,